На припочатку свого правління Аркадіо несподівано зайшов навідати їх. Він не бачився з ними, відколи вони залишили Урсулин будинок, але поводився так приязно, родинному, що його запросили покуштувати печені. І тільки коли вони взялися до кави, Аркадіо відкрив подружжю мету своїх відвідин. Йому надійшов донос на хосе Аркадіо. Там писалося по тому, як Хосе Аркадіо виорав свою ділянку, він рушив на сусідські поля. Волами ламав загорожі і руйнував будівлі, аж поки попривласнював усі найкращі угіддя в околі. Тих селян, котрих Хосе Аркадіо не пограбував, бо його не цікавили їхні землі, він обклав даниною і щосуботи приходив збирати її з двостволкою за плечима і з граєю псів. Хосе Аркадіо нічого цього не заперечував. Він обстоював своє право тим, що забрані ним в землі були розподілені Хосе Аркадіо Боендіа в часи заснування Макондо, і він готовий довести, що його батько вже тоді був божевільний, повіддававши ділянки, які насправді належали родині Боендіа. Але то було непотрібне виправдання. Аркадіо прийшов зовсім не для того, щоб чинити правосуддя. Він запропонував відкрити реєстраційне бюро а воно вже узаконить право Хосе Аркадіо на захоплені землі з умовою, що Хосе Аркадіо дозволить місцевій владі збирати замість себе податки. На цьому і домовилися. Кілька років потому, коли полковник Ауреліано Боендіа заходиться переглядати право на землю, він виявить, що на братове ім'я записано всі земельні ділянки, з цвинтарем включно, які тільки можна було окинути зором з пагорба, де стояв його будинок. І що за одинадцять місяців свого правління Аркадіо набив собі кишені не тільки грішми від податків, але й тими, які він брав за дозвіл ховати небіжчиків у володіннях Хосе Аркадіо. Минуло кілька місяців першині Журсула зауважила те, що вже стало набутком усієї людності, і що від неї приховували, аби не примножувати її страждань. Спершу в неї зародилася підозра. Аркадіо ставить собі будинок. З удаваною гордістю повідомила вона своєму чоловікові, намагаючись влити йому в рота ложку гарбузового соку. І однак мимоволі зітхнула. Не знаю чому, але мені все це не до вподоби. Згодом, коли їй стало відомо, що Аркадіо не тільки спорудив будинок, а ще й замовив собі віденські меблі, вона вже не сумнівалася в тому, що він тратить громадські гроші. Якось, вертаючись додому з недільної меси, вона побачила, що він у новому будинку грає в карти зі своїми офіцерами. Ти ганьба нашої родини. гукнула вона йому. Аркадіо не звернув на неї уваги. Тільки тоді Урсула довідалася, що в нього шестимісячна дочка, і що санта Софія деля п'єдад, з якою він живе, не вінчавшися, знову гідна. Урсула вирішила написати полковникові а Ореліано Боєндія, хоч би де він був, і довести до його відома все, що сталося. Проте події, які нагрянули в наступні дні, не тільки завадили їй здійснити цей намір, а й навіть змусили пошкодувати задумане. Війна, яка доти була для всіх тільки словом на означення чогось невиразного і далекого, прибрала форм драматичної дійсності. Наприкінці лютого, до воріт Макондо під'їхала сіра від пилюки стара баба верхи на ослі, нав'юченому віниками. Вигляд у неї був зовсім безневинний, і вартові пропустили її, нічого не спитавши. Вони подумали, що то звичайна торговка з долини. Стара поїхала просто до казарми. Аркадіо прийняв її в колишній класній кімнаті, перетвореній тепер у щось на взірець тилового табору. То там-то там видніли згорнуті або підчіплені закилки-гамаки, всі кутки були закидані купами мат, на підлозі безладно валялися гвинтівки, карабіни і навіть мисливські рушниці. Стара виструнчилася, віддала честь і відрекомендувалася. Полковник Григорію Стівенсон Він приніс погані вісті. За його словами, останні вогнища опору лібералів придушено полковника Ауреліано Буендіа, що відступає з боями від Ріоачі, послав його з дорученням до Аркадіо. Маконду належить здати без опору з умовою,